to med fallskärm i veckans avsnitt av Culture Radio. Välkommen Simon. Tackar, tackar. Hur är läget med dig? Jo, det är, det är faktiskt bra idag. Jag är lite hungrig men annars så är det bara bra. Ja men vad härligt, vad härligt. Jakob? Bara bra. En hård start på veckan med hårda seminarier men nu sitter man på plats i alla fall så det nu, känns jättebra. Nu ska vi inte ta upp skolångest där för det har jag också men jag tänkte att du skulle glömma det den här timmen. Tack Jakob. Vi hoppar det. Jaha. Vad har ni för intryck från veckan? Ja, jag har ju eh, jag läst lite om Vonga.com vilket är Newcastles nya tröjsponsor. Och Vonga är ju då ett eh, mikrolånsföretag. som kanske, Det kanske inte är så jättemoraliskt och snyggt av Newcastle att ha ett sånt eh, företag som, som tröjsponsor med tanke på den utbredda, utbredda fattigheten och alkoholismen och allmänna misären som råder i eh, nordöstra England. De är väl därför att de vill utnyttja denna Misär helt enkelt. Smart då kan man ja, säga. Men sen så har det blivit någon form av moralpanik i hela England. Av det här att det lyfts upp i media. Och det har blivit en stor mediastorm. Gentemot Newcastle här då. Mm. Och så läste jag en väldigt intressant artikel. Gällande det här ämnet. Om att varför det just Newcastle som får massa skit här. Om man kollar efter hur, hur ser det ut i Premier League i allmänhet. Vi kallade hela ligan sponsras av. Barclays, som är en jättestor bank. Ja, som lånat ut pengar till Robert Mugabe. Ingen trevlig kille där. De Zimbabwe, har... va? Zimbabwes president, ja. Diktator och mördare och sådär. Men där är det är ingenting som... Inget som skriver om. Samtidigt, man kan också tänka på Citys ägare, Sheikh Mansour av Förenade arabemiraten Arab heter det, va? Mm, ja, det det stämmer bra, bra ja. Inte heller ett land som känt för sina Toleranta tankar och demokrati, demokratiska värderingar. Så jag undrar, liksom, var kommer det här nu för? Varför just Newcastle och vonga.com När man kan se att det finns... Carlsberg sponsrar Liverpool. Alkoholism. Jag menar, var ligger logiken och just varför Newcastle? Är Vånga någon form av motsvarighet till sms lånar <går> Ja, det är ju sms som alltså. Jag tror att de har en aktiv ränta på 4 000 procent. Om man lånar pengar och de så är det ju ganska frakt, så att säga. Det är helt orimligt. Det är orimligt och det, jag försvarar inte alls att Newcastle har den här sponsorn. Jag tycker att det är helt fel och Mike Ashley är ju en riktig idiot som tar in ett sånt här varumärke och sätter på en så vacker klubb. Lite kompatibelt va? Ja, absolut. Men vad jag undrar är liksom, varför har inte andra lags ägare, tröjsponsorer, varför blev det just moralpanik nu? Ja, alltså apropå äh, tröjsponsorer, men eller vi kan, vi kan ta så här, det kan ju bero på mycket på Mike Ashley som är en kontroversiell figur i engelsk fotboll att det är liksom han, hans hans förehavanden kom kommer ju ofta under lupp liksom, i, i medier. Så är det ju. Absolut, absolut. Jag inte vågar man lite eh, kritisera Barclays eller de var ju en stor anledning till finanskrisen. Mm, och sen å andra sidan är väl Barclays en stor eh, en väldigt stor finansiär till Premier League. Ja. vilket förmodligen är svårt att ifrågasätta då kanske. De äger ju dem, de sponsrar ju hela ligan. Ja, exakt det jag menar. Hamnar man då i någon slags skyddat vakuum där de man inte får kritiseras. Men hela det ägarskapsvattnet är väl jävligt grumligt egentligen. Va? Men vi ser West Ham ägare som plöjer ner miljoner i porren och mm. tjänar miljardsummor där och eh, så vidare. Så att det är väl ett grumligt vatten att fiska i överhuvudtaget. Ja, men det är väl det. Men det är intressant också att... Eh, Premier League är ganska smutsigt när det kommer till sponsorer och eh, investerare och vilka äger klubbarna och mm, hur ser jag, det ut. Så vi pratade om förra veckan med Queen's Park Rangers ägare som har lånat, alltså det på belånade pengar. Ja. Som... Nej men det är ju lite så här, alltså, italienska ligan får ju, och deras ägare får ju mycket kritik för att vara liksom, det är ofta smuts, det är, det är Calciopoli, det är Calcioscomesso nu då, senaste spelskandalen de har väl liksom ryktet för att vara de liksom smutsiga, den smutsiga ligan med de smutsiga pengarna och de smutsiga avtalen, medan alltså England knippas väl snarare ihop med Tyskland som lite mer enhöriga och Spanien, där är det mycket lån, lån från banker till Real Madrid och Barcelona, de lever ju på, på, på högt belånade Skattepengar, liksom, skattepengar är precis. vilket är helt äh, absurt Det, är det. Med tanke på att hela deras hela spanska ekonomin är toaletten. Men klart ska Real och Barca få lite pengar av staten. Det är... Ja, nej men så det, det är väl eh, kanske tåls som granskas den eh, engelska fotbollen och vad de, eh, vad de har för liksom, kontaktnät. Det är ju liksom... Eh... Var kommer den här gullig gullstämpeln ifrån? Liksom? För det är ju... Om man syner, ja, i, man... I svenska medier är det väl just för att Premier League har ju en sån historia att vara den svenska ligans, liksom, eller den svenska, det svenska folkets favoritliga utomlands liksom, på något sätt sen, eh, sen Tippextra Typ sex tiden liksom. Absolut, man behöver ju inte vara journalist eller någon grävande mullvad för att inse att eh, Citys ägare inte har rent mjöl i påsen. Eller Nej. att eh, Mike Ashley för övrigt är inte, är inte heller helt ren i påsen. Det är många ägare som är riktigt skitiga. Mm. Men fan, vilken bra fotboll de levererar. Absolut, det är ju det vi ska kolla på. Det, där, och det är därför vi är men det var bara jag var tvungen att rallera lite över det här, jag ja. kände att det var... Men apropå det här med tröjsponsorer, det var en ganska kul eh, grej som in, eh, skedde för, eh, under den tiden då, eh, då Arsenal spelade med... Eh, rätt Arsenal spelade med eh, SEGA på, på sin tröja som tröjsponsor och eh, skulle möta, kan det ha varit Fiorentina i något form av Europa-kval. Ja, <laughs> eh, och eh, i Italien så betyder ju SEGA, eh, Onani, eller alltså runka. Så de, Under den matchen fick de gott byta till Dreamcast istället. Man körde Dreamcast ett tag efteråt. Där ja, också. jag tror det. Det kanske satte sig på. Liksom, de ville inte bli associerade med Orange helt plötsligt. Junglebench slog med en Dreamcast, Dreamcast tror jag, om inte minns fel. Och är det inte Tottenham-supportrarna som helt äh, vägrar använda JVC också efter att äh, de sponsrade Arsenal där? Jo, ja, men det är ganska soft. Jag såg någon lagbild från äh, vad United. De hade. Äh, de hade ja vilka var det som de hade som trit på så det var någon sån här gammal sharp, sharp precis och på den här lagbilden så stod de där med liksom, sharp tv sharp radio och någon sån här sharp eh, kassasystem liksom som de liksom, sponsrade på det här laget Det eh, kräver ja. nästan ett eh, extra avsnitt för att snacka gamla sniga ja. tröjor och här ja, det, det, det ja, absolut, absolut Jakob eh, vad har du för intryck från veckan eh, Jo jag har haft lite koll på Emil Heski som nu spelar i eh, Australien mm. i Newcastle Jets eh, där har gjort sitt första mål och där, ja. eh, det kan ju alla lyssnare följa på Twitter. HasHeskyscored. Eh, eh, hashtag då? Hashtag, eller 1. Eh, mm, okay. eh, där de twitterar om det. Och eh, 13 oktober, mycket riktigt, gjorde han sitt första mål. Så, så grattis där, ja. Emil Heski. Heski som... Han, faktiskt, han har gjort mer mål än man tror. Jag tror fan jag har aldrig sett att han göra ett mål. Men jag läste på lite och så att han hade en ganska bra statistiken i Leicester och... Eh, Liverpool var so det så där, men läst dig Sk Skickas ett grattis till Australien nu då? Ja, absolut. Grattis. Så det är, väl det, är väl, det är väl min spaning denna vecka? Ja. ja, vad har jag själv att ta med mig? Jag såg att eh, Edgar Davids kritade på för eh, klassiska klubben FC Barnet eh, nyligen. Eh, 39 år gammal så blir han eh, spelande tränare som jag förstått det. Nej, det, eh. det är härligt, det är en stor eh, legend men det gick inte så bra för de första matcherna jag såg. Ja. Nej, eh, Torska 4-1, eller vad var det? Ja, 1-4, var på hemmaplan till mm. och med han åkte på dunk där med, mot, eh, vad var det, Leicester eller något sånt där var det? Leicester, det är ju svensk. Nej, så, förlåt mig, Ply Plymouth var det. Och Plymouth. Plymouth. Också en gammal svensk klubb, tänkte jag här, det var väl där Bojan Jordi spelade efter sin stämmer Manchester bra, United. Stämmer mycket bra. <laughs> I barnet återfinns också Jonathan Fortson som sen, tidigare spelade ett personligt favoritlag för mig, Charlton. Ah, ja, ja, ja. Charlton, vad har vi att hitta där? Det vad har vi på Charlton? Jonathan, Jonathan. Johansson, finnen där. Martin som... Pringle, eh, Scotty Parker. Scotty Parker. Han spelade där innan till... Ja, Martin Pringle, vad är han nu för tiden? Svensk, eh, han spelar väl här i Helsingborg söder, va? Alltså, vad det för där? Jag säger som att han öser in mål. Öser in mål, 45 verkligen. år gammal, eller vadå? Eh, dålig, dålig källa på det här, men jag tror inte han är så gammal faktiskt. Han mm. var av ganska tidigt, men runt 40 snåret. Det är men... nästan så vi borde leta upp honom och fixa en intervju. Ja, det Sätt honom i studion. Det, det, det är ditt mission till nästa vecka. Mi så. Sätta honom ja. i studion. Även ja. ja, ja. apropå det här med barnet: De har ju även den här gamla talangen, Collins John, eh, Holländare, som spelar i Fulham. Väldigt talang på FN, kommer jag ihåg i alla fall. Ja, en, en, en riktig FN-legend får man säga. Ja, kanske var en av de sakerna som fick eh, David att kita på. Ja, David säger faktiskt att det här är det största som har hänt i hans karriär. I någon intervju. Det, var ju märkligt. Det, det finns risk att han är felciterad där. Med tanke på att han ja. spelar till Ajax, Juventus, Barcelona och så vidare. Så. Milan. Vi kan ju dedikera den här lilla fantastiska storyn till min vän Adam Bergman som säkert sitter och lyssnar nu. Han och hans storebror har länge haft Barnet som favoritlag på både FM och FIFA. och Försökt nå stora bragder med det laget. Vi har ju, så vi, ni har, ni har tippat, eh, jag har 2-1 till Tyskland i morgon. Simon tippade 2-0. Och Jakob, tippar du 3-0 till Sverige? Nej. Det står fan det här. Det är en riktig högåndelse där på Jakob. <laughs> du är 3-0 till Tyskland, antar jag? Ja, ja, ja. <laughs> det, det, men jag sa ju att jag la till ett på dig, att Messi löst i jag tredje. Mm. Mm. Men, vi tar, vad är det nu vi kör tipsen jag tar upp mitt taskiga track record. Ja, det får vi <laughs> Men att Jakob satt i 0 Nej Bra, jag går upp, går upp i ensam ledning. Ja, 4-3-0. på mig den gula ledarträan. Mm. Och det där var The Soundtrack of All Lives med Where is the Rock. Bra låt, bra låt. Mycket bra låt. Ett av mina favoriter faktiskt. Ja, vad är det som gör att du gillar dem? Är det Ebbot? Bland annat Ebbot. Jag såg de nu i Linköping 21 september och jag har varit mäktig, mäktig imponerad. Så att, det är en ganska nyvunnen kärlek, men de har ju nära band, mitt stora faritband Oasis. Så att, ah, det du är väl det på den jag. vägen. Det är mm. lite brittinspirerat och lite rockigt. Så. Det får vi ta ett annat program, för nu tänker jag att vi skulle snacka om tipsen vi satte förra veckan. Och vi har ju kommit halvvägs i tippandet. Vi har ju tre matcher, resten av matcherna spelas imorgon. Men eh, Färöarna Sverige slutade alltså 1-2 och eh, Sverige imponerade väl inte sådär liga. Det var en taskig match, taskig match jag känner lite bitterhet av att jag var så nära mitt eh, tips. Jag tipsade väl 2-0 till Sverige där va? Eller 0-2 men eh, för de där urslingarna, för jag, de fick in, ett, fick in en boll där och min track record ser bara mörka och mörkare ut. Det ja, du stod kvar på 0 ut. poäng Simon och eh, ja det stämmer, du satte 2-0 till, till Sverige den matchen och... Ja, du var väl den som var närmast och nog rätt. Vi trodde väl inte att Sverige skulle ha såna här problem, eller? Nej, det trodde vi verkligen inte. Men vi borde tänka efter lite mer med tanke på underlaget och så vidare. Och ja, att, precis. Och eh, därav så, så är det ju konstigt att det inte är en sån legend som Anders Svensson fick spela. Kan man och tycka? varför får inte Anders Svensson spela? Det är ju, han är ju komstgräsmästare. Det är någonting jag driver nu efterhand och, mm. tillsammans med Magnus Hedman på Twitter. Men han, är en, han tror väl mer på Källström och kompani, ja. Han gör väl det. Det är väl som Robert Laul skrev i en krönika om det att eh, han borde anmälas till eh, DO, diskrimineringsombudsmannen för eh, åldersrasism eh, eller åldersdiskriminering. Så vi slår ett slag för Tacko Anders här i programmet. Han har jag... sett in Tacko. Alltså, jag, jag har ju också förespråkat det här med att liksom, spela in det här VM-laget. Jag menar han är 38 när VM går. Och, och, eh, men det, här, det handlar ju om att vinna matcher på vägen dit och Anders är just nu eh, en av de... Eh, Smartaste och bästa mittfältarna vi har Källström var ju väldigt blek i matchen för ja, det man Han säga. gjorde inte mycket, jag såg knappt att han spelade Nej, det är kanske är lite kallt där borta i Ryssland Ja, det skulle väl vara det Men det funkar inte i alla fall Nej. Och när vi ändå är där borta på Östblocket Så spelade ju Kazakstan en match I fredags mot Österrike Och detta var väl ett resultat som gynnar Sverige 0-0 Absolut. Perfekt resultat, nu, vi ligger på andra plats nu men. Det stämmer. Och eh, Jakob, du satte det där resultatet. Ja. ja. Grattis. Gå ja, upp i, ja, ja. tar den gula ledartröjan ja, i tippningsrace. jag tar den från Lance Armstrong. Eh. Misstänker att du är lika dopad som han. Ja. Ja. När du går upp så här i ledning. Det måste ju vara så. Vad går du på för preparat? An anar en ny eh, spelskandal här. <laughs> eh, sen har vi den stora manglingen. Irland lyckas eh, inte med mycket just nu och torskar med 1-6 mot Tyskland är det tändsiffran där är riktigt kross riktigt styrkebesked av Messelöset och Össi och, Össi och grabbarna. låter mm. kanske lite illa för morgondagens match. Ja, det gör väl det. Det gör väl det, absolut. Ja, det är oroväckande. Vi har ju det är väl Tony Kroos som gör två baljor bland annat. Sen har vi vad har vi med för målskytt i matchen? Vi har väl Klåse gjorde något. Klåse gjorde mål. Össil gjorde två här för mig. Så det är två-tvåmanskytta två och sen Klåse fick stänka dit en balja med. Och tal om Klose, jag läste att han blev lite mobbad i media av Bayern Münchens klubbdirektör eller sportchef. Att han, säger, han påstår att Klåse bara gjort mål mot, enkla, mot enklare motstånd. 80% av hans mål hävdar han kommer mm. mot enklare motstånd. Han har inte sett hans statistik i VM va? Nej, jag tror inte det. Men Nej. han hävdar att han bara gjort mål mot enkla lag i VM och, och i right. tyska landslagströjan. Ja. Ja, men det är ett, ett jävligt spännande lag Tyskland har Absolutely. nu. Eh, ja, Royce säga. gjorde väl förresten någon eller två? Var det så det var? Det, är, tror jag, att det, det var. kanske inte var Özil som gjorde utan det var Royce som gjorde två. Och... Hur som helst, ett mittfält där det andas framgång och eh, tysk ma maskineri. Ja, ja, de har ju fått in de här två Dortmund-spelarna. Reus spelade visserligen i Mönchengladbach förut, men är ju tillbaka i sin modeklubb nu, Borussia Dortmund. Eh, han och Mario Götz har ju fått ta var sin, var sin plats nu har jag sett. Och eh, det är väl, eh, ja, det är framåt andra nu. De har ju de har ju liksom kört mycket med de eh, bajerska eh, lirarna i landslaget mycket framåt. Men eh, vi får väl se hur det ser ut imorgon. Eh, Özil och Müller är väl också de som kampar om de tre offensiva mittfällsplatserna där. Defensivna, Kedira verkar vara skadad i alla fall. Mm, det är väl Kedira K och Schwange som ska. Boateng spelar också. Mm, ah, Okej okay. Men vad har, har vi några svagheter på Tyskland egentligen? Vad finns det? Är det backlinjen som, det, som är problemet? Eller vad? Om det är, du, du tror att det ska rasa på Holger Badstuber alltså? Badstober, det är ett bra namn. Bästa, bästa namnet i just nu. Ja, det en, enligt det. mitt tycke. Uh, jag vet uh, faktiskt inte vad det ska rasa om det ska göra det. Uh, gör det så tror jag vi får ta vara på alla chanser som ges och ha en slatan i storform. Det skulle väl mm. som Märte Sackers slöhet. Det är väl enda. Han är, ju, han är väldigt bra i positionsspelet men han är ju inte snabb. Nej, det, är det kan inte. han inte bli beskyld för. Men nej, jag såg det, det är väl också i backlinjen som de har haft lite problem i vm kvar Eller om man kan säga så problem, jag vet inte. Men de har ju spelat med lite olika konstellationer där bland annat eh, lam var avstängd sist tror jag. Eh, och de har varierat med Hummels Bardstober Hummels Mertesacker och eh, Hummels eh, tillsammans med eh, Schmälts ah, spelar på Schmeltze, vänsterbacken också ja, Schmälts är vänsterbacken där från Borussia Dortmund de har, de har laborerat i alla fall och Det är väl oklart vilken backlinjer de kommer starta med Men alla de killarna Är ju liksom ändå Värdspelare får man nästan säga på jag, sk back jag skulle precis säga, det är ju inga tråkiga namn Du sitter och rabblar upp, man skulle ju byta ut En lusting mot en hummel så varje dag kanske Ja, det hade jag nog inte tvekat på Faktiskt. Då är det faktiskt ett år tills vi möter dem på Friends Arena så ska det bli intressant att se hur det året kan te sig om Hamrén sitter kvar och om vi har någon möjlighet att det kan nog hänga mycket på den matchen om vi nu ska ha en chans. ja Men annars har ju snackat gott också om att detta är en match som, som vi inte måste vinna. Vad är det, det eller? Måste matchen är det inte. Alltså det, för att kunna ta andra platsen så är det väl kanske inte absolut nödvändigt att vinna den här matchen. Då så är ju Irland kanske som den viktigaste matchen att ta sex poäng på. Men ett poäng mot Tyskland skulle ju vara mm. all bonus i världen. Ja, men genom att också ta poäng mot Tyskland känner man ju att då kanske de känner sig mer tvingade att slå Irland och Österrike också som kanske är tredje utmanare. Såklart eh. det är en viktig match som du säger, men jag tror Österrike och Irland, det blir de. Vi måste, det får vi inte, det, vi får, det, de det ska ta 12 poäng helt enkelt. Ja, yeah. Så är det. Och eh, vad har vi mer? Vi har lite lite urkött som spelade samtidigt samma kväll som, som Sverige i på Färöarna. De är ju på väg till eh, urkött EM och eh, resan dit ser väl ganska tung ut. De torskar 0-1 på bortan. Ja, ah, det finns ändå en chans. Jag tror det turen spelat på, på guldfrågorna. Mm, det stämmer. Eh, jag tror ändå på Potition som var ganska förhoppningsfull inför returmötet ja. skulle ha en chans. Ja, man får ändå tycka 1-0 borta mot Italien är ju inte så himla dåligt ändå. Det räcker med att de gör, Det är gör bara två mål de behöver göra nu. Det, det kan gå. Mm. Det är inte, absolut inte omöjligt. Sen kan man också säga det att vi, vi, vi slapp ju spelare som, som Balotelli och Verratti och Company som var i, i Prandellis A-lagstrupp. Jag vet inte hur det ser ut om de kanske fortsätter eller om de kommer tillbaka. Men det kan ju vara lite betryggande på det sättet att det är inte är de där största urköpsstjärnorna som är med i Italiens landslag är just detta playoff spel Nej, det är sant. Nej, men onekligen tuff match, men det är hoppfullt. Jag ser hoppfullt på den matchen. Animal Collective med applesauce. Övriga resultat, vad har vi ju som är står ut? Jag skulle vilja säga att Serbiens genomklappning mot under ett Belgien. 3-0 till Belgien. Vad har ni att säga om det? Att Belgien visar verkligen prov på att de har något intressant på gång med bland annat Hazard och grabbarna. Så det man kan snacka gyllene generationer. Känns det känns som nästan. Ja, det, jag vet inte liksom när jag har sett ett belgiskt landslag ha den här typen av Dream Team kan man nästan säga. De har ju världspelare på de flesta lagdelarna faktiskt. Precis. Med kompani där bak och här så här på toppen. Däremellan ett par för gård. tången, för mälen. Ja, precis. Och sen eh, Axel Witzel och i på mittfältet bland annat. Det... Fellaini var inte ens med i truppen nu såg jag mot eh, Serbien. Kan, är han skadad? Eller mm. Jag undrar om han inte har blivit det på något vis i Everton. För annars känns han ju som given. Ja, det tror jag. Det är nog ingen man petar i första taget. Men eh, Witzel var ju också en av de spelarna som, eh, som stack från portugisiska ligan till den här eh, omtalade hulk i den här hulk tis, eh, tis, övergången tis, till senet, ja. ja, precis. Från Benfica gick ju visserligen Witzel, men... Ja. Neralas gjorde mål också. Mm, Evertons nya värvning från Olympia Belgien som jag tror har ganska bra internationella statistik annars. jag tror de inte missat VM på 20 år där mellan 80 och 82, 2002. Nej, precis. Det känns som att de... De hade Prodome, tror jag, med lite reservation för uttalet i målet 94, vet jag. Som har utsett utsatt i världens bästa målvakter den Även nu har de ju riktigt bra målvakter i Simon, Mingolé och Hurutamol. Ja, det är Courtois som står i Atletico Madrid som är den nya Degéa på något vis där jättetalang. Uh, ja, jag vet inte. Belgien känns väldigt, väldigt spännande. Ja, det skulle vara kul att se hur långt de kan gå. Det har man har inte tänkt på dem så mycket förut. Även om de har haft bra statistik så känns det alltid som att de har legat i Holland-skugga där med grannlandet. Där som det riktiga supernationerna där gällande fotboll. Mm, de delade ju EM där 2000. när Vi hade dem i gruppen. Då var det en Emil pensa som var väldigt bra och eh, de till gubbar som jag inte riktigt minns namn på men Van de vad det är, Ja, det är Timmy Simons. Ja, han, han kan liksom. ha varit med. <laughs> Nej, de har haft, eh, haft en liten dipp nu de senaste tio åren känns det som, men nu kanske det är något nytt på gång. Wesley Sonke är väl också... Eh, det stämmer, det är ju gammal Ajax. Ja, precis. Jag ä, tror är belgare också. Mm. Eh, så att det har ju funnits lite bra, lite kul spelare, lite FM-material om man får säga så, men ja, eh, det har väl inte nått fram eh, på ganska många år ändå. Men nu är de där känns det känns som de kommer ju ta sig till VM. Det får man ju ändå tro. Men den där spelartruppen så ska de ju gå vidare. De krossar nästan mer eller mindre Serbien på, på bortaplan dessutom med 3-0. Ja, det är ruggigt starkt gjort. Mm, ja, de tror jag de kryssade i första matchen men det ser ju jättebra ut faktiskt för dem. Eh, I övrigt så har vi vårt eh, favoritlag Malaga som har haft lite lirare på landslagsutbehåll eh, men ingen eh, Javier El Conecho Saviola. Det är illa. Det är, det är, det är, det är jättetråkigt. Han hade kunnat lyfta Argentina till nya höjder, tror jag, liksom, tillsammans med Messi där uppe. Det hade varit fint. Det känns tomt utan att, att Savioli har spelat. Mm. Det känns tomt. Sen har vi, vi har ju den, den 16-åriga Fabrice som, som gjorde mål i sin debut för Malaga mot Celta Vigo i premiären. Fick start, äran att starta bredvid Samuel Eto i Cameruns anfallsbar. Det är väl ungefär 20 år mellan, om så här. Det är, det är nog mäktigt för honom. Det är stort, det är stort. Gjorde han något mm. mål? Eh, nej, det gjorde han inte. Jo, det gjorde han förresten. Han gjorde det? <laughs> nu talar Härligt. jag om lite. Jo, han gjorde mål direkt. 16 år gammal, det är fan inte dåligt. Eh, en annan eh, kameran är ju Carlos Idris Kameni. Eh, också gammal FN-material. Eh, andra målvakt i Malaga fick också spela för Kamerun. Eh, för I övrigt, vad har vi i Malaga? Vad har vi i Malaga? Vad har vi i Malaga? Ja, dålig koll på Mal Malagas äh, gäng den här veckan. Vi var, vi... Ja, den spanska talangen Isco spelade från, från start för urset. Ja, just det. Och nätad, va? Det gjorde han. han och nätade. Camacho satt på bänken. Så är. Däremot så fick varken Rocky Santa Cruz eller Sebastian fernandes spela för sina respektive sydamerikanska lag. Santa Cruz, det är ett sjukt att han fortfarande håller. Ja. Med tanke på hur mycket skada den mannen har haft. Men också att uh, hans karriär gick så pass mycket i stå i City. Det var ju lite synd att han gick dit får man ju säga. Så ja det var väl det, Men han var väl skadad som vanligt. Det har väl varit hans genomgående problem att han aldrig varit riktigt hel. Nästan. Eller, eller jag är helt ute och cyklar med det påståendet. Nej, det, Nej det, det tror jag han. absolut inte. Att det, så mycket när han var i Tyskland. Så mycket, han drog så mycket bekymret. Mm. Och även när han spelade i Blackburn var det va? Mm. Så han gjorde ju succé när han väl lirade. Men det var ju... Emellanskador så att säga Det är många som har eh, levererat halvdagen till den klubben mm, Det får man säga Men när vi ändå är inne på Belgien och vi snackar om Holger Badge Då brinnar vi lite namn så där. Lite schyssta namn, Ja, jag har spånat lite på lite goda fotbollsnamn här Och då, eh, det som omedelbart dyker upp Det är ju den, den gamla konstnären JJ och Kortsa Bland annat med förflutet i PSG Ja, och eh, Bolton va? Bolton, absolut Jag gjorde en liten vända där också Captain JJ har vi mer för snygga namn då, har mm. den, Min favorit är den normannen du namndroppade förut. Det är... Frode Grodås. Fro, Frode Grodås. Jag kan inte tänka mig något bättre målvaktsnamn eller fotbollsnamn överhuvudtaget. Men förflutet är Chelsea och Tottenham, tror jag men inte missminner mig. Och, ja, snab... man, ser ju, man ser ju Aftonbladet i liksom Här gör Grodås en riktig groda eller något sånt. Nej, <laughs> eller... äh, Grodås det är fantastiskt. På tal om snygga namn på målvakter så har vi ändå, tycker jag, också en kanske den spelare som väcker bögen i mig Gianluca Pagliocca. En handsom man på flera plan. Ja, nej men det finns ju många bra. Italienska namn tycker jag ligger ofta väldigt bra i, i munnen. Ja, gör ja, Börjar man gräva i italienska facket så hittar man ju mycket guld. Så ja, det. men det är Alltså, Juventus strike Coagliarella tycker jag är ett fantastiskt... Eller Genoa spelar en aqua som betyder någonting i stil med färskt vatten, vattenfärsk. Typ det... Men även om vi letar oss lite högre upp till Holland mm. Bogevin Senden, snyggt namn. Det är mycket snyggt. Koki, med det riktigt holländska uttalet. Eller det här eh, lilla, lilla tröjnamnet Jan Fennegård av Hesselink. Precis. Det fick knappt plats på tröjorna för mig. Van Fonsvinkel också. Wolfsvinkel. Wolfsvinkel ja. så heter det. Sorg att jag slaktar namnet där, men det är också ett väldigt vackert namn. Det finns många bra holländska namn måste man säga. Sen har vi ju vår franske VM som lyfter pokalen, 98. Jordi Jorka F, med bland annat ett förflutet i Kaiserslauten. Också ett namn att beakta. Det är det. Ja, finns det några andra goa? Ja, det finns ju många. Det är ju som du säger, börjar man leta i italienska facket så kan man ju hitta mycket. Mm, nej, det är ju så. Men det är ju enkla poäng att ta. Men jag, jag vill nog säga att uh, Gianluca Pagliocca är det där. Kanske i konkurrens med Gianfranco Sola. Mm, ja, mitt favoritnamn är ju annars Christer Thor. Klassisk ramsa på läktarna där gör det Thor. Det var vackert. Läktaren var då? Östers Eldkvarn med de berömdas Aveny. De berömdas Aveny. Har du gått längs med den här veckan, Jakob? Ja, det har jag faktiskt. Ja, har träffat uh, den store Christian Hemberg. Ja, precis. Hur var det? Uh, jättetrevligt. Uh, jävligt trevlig kväll. Uh. Uh, fick uh, gå loss rejält i hans fotoalbum på Facebook med gamla öjsbilder. Uh, så att uh, jag hade en jättetrevlig kväll med mm. lite, uh, lite alkoholförtärning till. Ja, men det är ju underbart. Vad, fick du några saftiga stories du kan dela med dig till lyssnarna? Eh, det ska vi se här. Ja, men, eh, han pratade lite om sin eh, nära vänskap med Jeffrey Åbyn. Som nu har stadgat sig eh, ner i i Göteborg. Med hus och barn och alltihopa. Ja. Det pratar han lite om. Och Jeffrey Åbyn är ju en profil för alla oss bajare. Eh, han har väl varit i Malmö och Öjs. Oh, guys. Ja, oh, Guys spelar han nu tror jag. Tror jag. Mm, det eh. det. Han har varit lite här och var. Men Jakob, stämmer inte att Christian Hemberg debuterar med en annan ganska känd ja, svensk Ja, precis. 81? Vi var ju tvungen att beröra det lite närmare. att Han, eh, han debuterade faktiskt med slattan mot Färöarna. 0-0 matchen. Tipsallen 21 Växjö. Precis. Så eh, det berörde vi. Och eh, han är fortfarande tjenis med slattan, Så att det, var, det var kul att höra. Och god vän med Henke Lundqvist, bland annat. I så Rangers. Att, precis. Mm. Så att, det var kul att nörda loss lite med han. Han berättade också om när han var på gång till eh, det var både Torino, Bologna och Bari som han var aktuell för. Och... Eh, de feta pengarna nere på eh, kontinenten så att säga. Så att det var, Va, om... Vad hände där då? Eh, det som hände det var väl att eh, han, han, han hade väl tanken om att bli allsvensk skyttekung och, och nobbade. Han hade <laughs> väl signat en ganska bra deal med innan så att han tänkte väl att han väntar ut och kräver ut lite mer kanske. Jag vet inte. Det var väl i, mer i, kanske egna spekulationer men. Ja nej det, det var ju synd att det inte gick vägen för honom då. Mm. Precis. Kan man men säga? men han, han, han har fortfarande lite anbud när man, när man pratar med honom så där att de vill ha dit honom till lite lag runt omkring i trakten så att han lirar han äh, boll fortfarande? Nej, jag inte det. Han äh, spelar ingen fotboll alls utan han kör personlig träning. Mm. Så att ja äh, jättetrevligt Vi, jag tog med honom ut i, i Helsingborgs natten och han uppskattade vad kardinala alla hade att erbjuda innan för baren så, så att, äh, ja, det är fint. En stor kväll helg för dig, Jakob alltså var ja, ja, en gammal idol absolut absolut det var en, en, en riktig gammal FM eller CM på den tiden idol så att, sjukt häftigt. Ja men så här, Johan Elmander och Marcus Albeck och de här grabbarna var det, hade han någon kontakt med dem under tiden? Han känner Johan ganska bra och mm. Patrik eh, Elmander brorsan ja, Han sa det att jag var tvungen att berätta anekdoten om eh, Simon Helbergs eh, omnämnande som missade 100 i första avsnittet. <laughs> då sa han då, att eh, han har aldrig sett en människa som har missat så mycket på en träning som Johan Elmander så att eh, Uh, han höll inte med Simon helt enkelt För att få svara mig själv så var det inte att han alltid gjorde mål utan att, att han alltid hade gjort mål i Champions League när han hade Precis. spelat då right. vill jag rätta mig själv här Inte bli såga här med mina kollegor <laughs> Du då, då, då, då har det redan jobbigt på tipset så vi ska, vi ska inte sticka det därifrån också Nej. Så att rub it in till en 24 idag har jag fått höra ja. Och eh, vad önskar vi honom i procent? En stor fylla som är riktigt jävla dålig i morgon Man kan nästan hoppas det och vi har vi även, jag tror faktiskt att David Trezegé fyller idag också. Och en, en som borde platsa på den namnlistan vi var på förut, Didier Deschamps. Mm. -hmm. Stora, stora namn. Jag, Zidane, är det han på ög att bli... Lite landslagstränare? Det går snabbt om, om, om det, absolut. och Kanske vända den här dåliga franska trenden som har varit nu ett par år. Arom. Ja, alltså han har ju suttit som någon form av advisor i Real Madrid nu i några år. Mm. Eh, och ryktet säger väl att han inte går helt väl med Florentino Perez som är, mm. eh, som är president i Real Madrid. Så jag vet inte om det är på väg. Han vill kanske ha lite för mycket makt i den, eh, i den styrelsen. Så att det kanske är någonting som skär sig där och att han istället... Sikta på den franska fotbollen han ser igen. ser sig om. Mm. Så kan det mycket väl vara. Den tesen tror jag många för. Eftersom det har varit lite rörigt där i Madrid. Mm. Så han har väl även placerat sitt barn. Eller sin, sin kille där va? I... I real ja. Ja, ja han eh, sägs ju vara en talang. sin far. på något sätt. Kanske inte i samma kaliber men man vet aldrig. Han har ju lite att bevisa. Han har lite att bevisa. Det är väl samma sak med Maldinis söner. No, han, hans son är väl den enda som möjligen kan få ta över tröjan nummer tre igen. Som är, okay. är irriterad som man ser. Ett lokalt tid här är väl även att Henkel Larssons son Jordan gör stor succé i Höga i Beko. Just jag såg det. Så, sig okay. in mål i tvåan. Hur gammal det är för... han? Ja, han är född 96 eller 97. En ganska ung kille. Ja, ja, det är en 15-16 bast. Det är ganska häftigt. Ja, så att, jag kommer ihåg när Jordan var med. Han var jätteliten. När man såg när han firade triumferna på Celtic Park. Mm. Så det är kul att se att han, han är jättelik pappa. Han är helt otroligt lik pappa. Jordan Hekt. kanske fick lite blodad smak där i, när han fick med, höra hyllningarna till Henke. Där. Redan, han fick det redan i barnsben att det här ska jag också göra. Det så... finns en viss präste. där. Uh -huh. Men Henke spelar matcher. Jag nyligen såg jag själv. Eh, dock eh, det är lite osäker vilket lag det var han för men eh, Han spelar för då. Det var rå det var ja. Aha. precis. Som lirar i typ 3:an. Ja, spelar nere på i södra mm, Faktiskt. Spelar vad heter det Hedens? Ingen aning men jag hoppar. Hedens IP hoppar yeah. runt lite bland skåneklubbarna. Ja, han var ju och tränade med Högerborg och, och spelade väl lite där han skulle jag lägga. det Old Boys Var det så det var? Ja, bara. För han hade ju jag. lovat liksom att avsluta där men det, det föll väl lite när han blev tränare istället. För Landskrona? För Lanskrona. Och apropå Landskrona så jag tänkte faktiskt åka och kolla på dem på, på, på fredag. Öster. Kanske äntligen kan ta den här allsvenska platsen som ni har väntat på ett tag. Ja, det är ju inte Landskrona jag ska se i första hand, utan jag ska åka upp till Växjö och kolla, Jaha, kolla, du? kolla Öster mot Landskrona Boys. Ja, okay. jag tror på Myresjuhus. Nej, precis, utan det är i veckan. Hur är det? den där nya arenan? Ja, den är fantastisk. Måste den är säga. Det, jag har ju dock bara varit på, på premiären så jag har, inte, jag har inte känt stämningen i den, de här efterföljande matcherna. För har, publiksnittet har ju varit lite sämre. Det var ju 12 130, 73 spelare. Åskådare på den här matchen. så fick bevittna mikrofontrubblet. Ja, precis. Men sen dess har det väl det dalade väl ganska kraftigt till matchen efter där. Men nej, en poäng är allt som krävs och sen blir det fest i stan. Får man säga. Det är nästan bättre om ni tar det nu på hemmaplanen att ni skulle upp det uppe i Södertälje. Ja, det är väl lite som man känner att man får se det i det ljuset att nu får man fira hemma i Växjö liksom. Och med allt det innebär med banketter och Flöden av substanser och sånt. Lovar en bra fest. Jag lovar, det blir en kalasfest. Så ni som är sugna kan ju hänga med. Håkan Lidbo, Jessica Folker och Cleo i Electric. En gammal låt som har fått en revival alltså. Vi har precis erfart att Erik Kamreen har gått ut och drabbats svåra Hollywood-referenser -referen nu. Uh -huh. Han manar till Braveheart. Imorgon. We need to show some Braveheart. Ja. Mm. Och detta sades väl under dagens presskonferens eh, som började för ett par timmar sen Är det lite Tommy Söderberg över honom här? Han, Tommy Söderberg hade ju sitt ända inne i kaklet eh, grejen. Han är lite liknande där i sin uttoning eller man ska kalla det. Han kommer med håller brandtal och han refererar filmer som man kanske inte har sett. Ja. <laughs> det bästa var väl lite så här tystnaden som uppstod i, efter sista matchen. Eh, var det, ja, sista presskonferensen på... Eh, där senast när han drog det här förra brandtalet. Ja, och... mot bakgrund av det här brandtalet så blir det ännu mer komiskt. Ja, och det är när inte... han sa liksom tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka. Sa något han. som Lund och Ekvall snappar upp snabbt och körde under Superliven. Helt rimligt jag tycka att dissekera det brandtalet. Han kanske, kanske därför han refererar Braveheart nu. Han kanske ser sig själv som någon slags General, någon form av riktigt stor rebellisk ledare där som ska leda i lilla Sverige mot det stora, stora Tyskland. Och vem spelar Zlatan då i filmen? Vem spelar Zlatan? Det är en jäkligt bra fråga. Vad heter, hur, vad heter han? Det är inte Brave Brave Braveheart i alla fall. Han, han dör ju på slutet Så det vore ju sjukt tragiskt Om vi skulle sätta upp den absolut största hjält Men då kan som, vi sätta mycket Lustig där istället Ja, mycket Lustig, ja men det kan han vi göra han, Hålla stolpen där mm, Men mittfältet I morgon har Hamren, jag såg det under presskonferensen Att han äh, snackar om att vi skulle Balansera vårt mittfält Lite mer defensivt än mot äh, färarna äh, Jag tror att det kan väl kanske bli På bekostnad av Willemsson i så fall Ja, men det kan ju tyckas eh, ganska smart. Eh, för vi minns väl alla debakligt i Holland där när vi spelade väldigt offensivt och det var vart det 4-0 eller något liknande sånt där. så det, var, mm. det kan, han kanske lärde sig en läxa där att eh, inte köra superoffensiven mot eh, lag som på pappret är eh, tre-fyra gånger bättre än vad vi är. Nej, så det rimliga blir väl på något sätt att han kanske slänger in Holmen eller förhoppningsvis då Elm till vänster istället för eh, chipen då. Mm. Men eh, vilka mer... Sebastian Larsson är väl ändå fortfarande given på... Ja, det här man ska säga. Han har ju ändå goda defensiva kvaliteter. Liksom och. Sen är ju frågan där vem, vem det blir på inre Om det blir fortsatt förtroende för Värnblom eller om det blir Anders Svensson nu då. Som vi håller en tumme för. Jag så att Simon Bank kan vill ha tre, tre stycken på inre med Värnblom. Svensson och Källström om jag inte minns fel. Och mm. sen Elmander ute på en kant och sen Zlatan ensam på topp. Det är inte helt... Alltså Simon Bank har en poäng där för att jag vet inte om... Ranegi skulle klara en sån här match och El Mander på, på topp bak, framför Han känns inte helt rätt just nu mot Tyskland när vi behöver vara ja. hundraprocentiga. <laughs> <härligt, härligt, härligt. Kul och skämt. En liten callback där. Vad säger du om Kassaniklic? Skulle inte han kunna spela? Han gjorde ju ändå ett mål, en hygglig insats. Ja, så alltså, Hamren gick ut och sa det att... De här, det här defensiva mittfältet innebär väl att vi snarare kan slänga in offensiva spelare efterhand. Och då tror jag säkert att han syftar till att Kazaniklic får inleda på bänken. Och att han kan komma in när det börjar bli lite trött på, på mittfältet. Liksom. Jag funderar på hur, hur länge tror ni att Hamrien kommer att vara kvar? Tysklands är då borträknad men det måste ju gå bra för oss mot Irland och Österrike och resterande. Annars kommer han kanske få kicken eller vad tror vi? Jag tror nog att han får sitta kvalet ut. Jag tror han sitter säkert. Jag vet inte om han börjar göra det men jag tror han sitter säkert. För vi har ändå gått in i det här nu och jag tror att nej, han får nog sitta kvalet ut faktiskt. Men misslyckas han i kvalet då? Han satte sin sista king Edvard så att säga. Nej mm, ja, det tror jag. Ja därför att han tog oss inte vidare från gruppen som Lagerbäck alltid gjorde. I stort sett gjorde han inte det. Ja, men, ja, om... Förutom 2002 där och Den äh, debaklet i Belgien Han är nu 100% procent än så länge Ja, ja nej, jag, förlåt mig kvalt. Jag menar gruppspelet i själva slutspelen sen All right, du tänker så? Jag tänkte så, ja. mm. Nej, det är sant Det, det var ju Lagerbäck-eran äh, lite bättre på Att vi i alla fall gick till åttondel eller kvart Ja, faktiskt Ja, det var väl 2000-hundra missade va? Mm 2002 gick ju vidare och åkte ut mot Senegal Ja, precis, ja, precis. Anders ja, precis. Vän, som ja. gör en helikopterfint Och sätter ner stolparna om inte... Sen, gick, sen åkte vi ut i gruppspelet 28 också. Mm. Sen straffläggningen mot Holland var det väl EM efter det va? Ja, det var 2004. Ja. Precis, 2004. Eh, Tyskland hade vi ju 2006 då där vi torskar efter en eh, bedrövlig insats i kvarten. Henke slog väl upp en boll på 34 mm, Och Ja, precis. Och, eh, Teddy Lukic åker ut efter två varningar i, rätt så tidigt. Bedövligt. Det var ingen rolig match, det var inte mycket till match, det var mera slakt än match. Ja, Även om inte siffrorna blev sådär jättekaotiska så var det ju, hade de aldrig en riktig chans. Men Lasse Lagerbäck var fastan han är på väg att ta Island till VM, eller? Ja, varför inte? De har, har de inte nästan tre raka tänkte jag säga, jag vet inte. De, gick, de vann ju nu senast och har vunnit, vann mot Norge. Kanske ett kryss också, men de är oförskönt bra för att vara lilla Island. Alltså. Ja, det är någonting med generna där uppe. Alltså. De brukar leverera bra så länge vi inte är i banksektorn och <skratt> <skratt> men Jag tror att Lagerbäck har inte den där karisman alltså, på, på presskonferenser och har en jävligt tråkig uttoning gentemot media. Men han, han skulle är... aldrig prata om Braveheart. Nej, men han är jäkligt duktig verkar jag som. Mm. Ändå på själva fotbollsdelen. Onekligen. O Onekligen. Han... Men han förde ändå Sverige till Jag saknar nästan lite Lagerbäck. Jag saknar den där tråkmansen. Han levererar ju alltid. Du är trött på Hamrens skarfar alltså. Jag är trött på hans referenser kanske och hans brandtal som jag känner. Jag vet inte varför han, han har och får det där showmanshipet ifrån. Jag tycker att det är ganska löjligt faktiskt. Ja, han är eldig. Han, han har, har medelhavsblod. Ja, kanske, men det, det, var ju inte, det var ju inte ett passionerat... Det var ju, inte, det var ju ett helt klart förberett tal. Det var ju På tal ett... om medelhavsblod den månaden. Ja. Där finns det ju en här i, i Chelsea eller som, som spelade i Chelsea som också. Ja, just det. Jag har en, en kompis som en gång lirade i, i PSG's ungdomsakademi. Uh, när, under tiden när Claude Mackelele lirade där nere. Uh, någon gång så delade de omklädningsrum, skulle, uh, eller om de var i omklädningsrummet bredvid. Var på han springer in i duschen och får där se eh, Mackeleles monster, som man kallar det. Om ni förstår vad jag menar. Ja, jag förstår absolut vad jag menar. <laughs> Har vi någon annan sån här bra, bra, välhängda fotbollsspelare? Välhängda fotbollsspelare det är, är intressant. Andreas Vazquez. Andreas Vazquez sägs in det på största. Ja, eh, han som drog den här, vad heter den, Rabonero-Rabonero. Ja, precis, drömmålet. Drömmålet som eh, sen tar han ut i Europa. Precis, han är i... Schweiz så en vän tydligen. Eller han är tillbaka i häcken men han har inte fått lera mycket nu. Det är väl inte så är inte så lätt att slå sig in i det gulllaget. Snarare är ju också Pardembo Turai som mm. också förekommer på många sådana här listor. Det är väl samlas alltså sådana här listor alltså medias... Lägger de lite reportage då och då när de inte har annat att skriva om? Ja, vi gör ju uppenbarligen när <laughs> de inte har annat att prata om. Så, <laughs> så skapar vi listor kring sånt här. <laughs> största, största dingelingen i <laughs> <laughs> i allsvenskan. Vi kanske borde skicka ut en enkätundersökning. Jag vet det kallades ju den trebelte där i dag. I Chelsea. Ja, precis och även jag kommer ihåg Sol Campbell var tvungen att tejpa, tejpa paketet längs med benet liksom på något vis så att den inte skulle liksom, hänga och dingla när han sprang. Jobbet om man tejpar för mycket då får man ju tycka. Mm, ser väl att då Nilsson ligger inne på en jävla bula den Ja, annars brukar vi svenskar vara lite roliga på det kan jag tänka mig det, det, det, det känns så i alla fall. jag läste något snitt att vi är två i Europa <laughs> efter, efter Holland så jag vet inte. Nej, okej, okay, ja, men jag tänker nej, då då var jag helt fel på det helt enkelt. Mm. men eh, Henrik Rydström kan ju inte ha så mycket att komma med. Han, han kör ju sina tajta så det borde man ha sett. Inte, vi, vi har ingen aning om hur mycket Rydström tejpar. <laughs> ja, det är kanske sant. En dag som har kört mycket tapes hela dagar så är det i alla fall. <laughs> <laughs> ja, det är helt logiskt. Ja, nej men vi borde väl runda av. Eh, om det inte är så mycket annat att komma med. Inga andra sköna dongel-stories. Ingen ingen här. Nej. Min dingeling. <laughs> <laughs> vi myggar nog av oss själva för ikväll och så bryter vi ihop och kommer igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Vi i studien har varit eh, Simon Hellberg. Simon Hellberg, tackar för sig. Jacob Röckis ja. tackar också för sig. Och jag heter Emanuel Leander tack och på återse nästa vecka. Ja, vi fått en resa så Nej, <skratt> <skratt> <skratt> det, ska jag, ska jag det på hemsidan